ובת הנשים ייתן לו להשחיתה, ולא תעמוד ולא לו לא תהיה. וישם פניו לאיים ולחד רבים, והשבית קצין חרפתו לו, לא, בלתי חרפתו ישיב לו. וישב פניו למעוזי ארצו, ונכשל ונפל ולא יימצא. ועמד על כנו מעביר נוגס חדר מלכות.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 ובמשמני מדינה יבוא, ועשה אשר לא עשו אבותיו ואבות אבותיו, ביזה ושלל ורכוש להם יבזור, ועל מבצרים יחשב מחשבותיו ועד עת, ויאר כוחו ולבבו על מלך הנגב בחיל גדול, ומלך הנגב יתגרה למלחמה בחיל גדול ועצום עד מאוד, ולא יעמוד, כי יחשבו עליו מחשבות.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 למועד ישוב ובא בנגב, ולא תהייך ראשונה וכאחרונה. ובא ובו ציים כיתים ונכאה, ושב וזעם על ברית קודש ועשה, ושב ויוון על עוזבי ברית קודש. וזרועים ממנו יעמודו, וחיללו המקדש, המעוז, והסירו התמיד, ונתנו השיקוץ משומם. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות, בעם יודעי אלוהיו יחזיקו ועשו. ומשכילי עם יבינו לרבים, ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה ימים. ובהיכשלם יעזרו עזר מעט, ונלוו עליהם רבים בחלקלקות. ומן המשכילים ייכשלו, לצרוף בהם, ולברר וללבן.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 ולאלוה מעוזים, על כנו יכבד, ולאלוה אשר לא ידעוהו אבותיו, יכבד בזהב ובכסף, ובאבן יקרה ובחמודות. ועשה למבצרי מעוזים עם אלוה ניכר, אשר יכיר ירבה כבוד, וימשילם ברבים, והאדמה יחלק במחיר. ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב, ויסתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים, ובאוניות רבות, ובא בארצות ושטף ועבר, ובא בארץ הצבי, ורבות ייכשלו, ואלה יימלטו מידו, אדום ומואב וראשית בני עמון. וישלח ידו בארצות, בארץ מצרים לא תהיה לפליטה. ומשל במכמני הזהב והכסף, ובכל חמודות מצרים, ולווים וחושים במצעדיו. ושמועות יבהלוהו ממזרח ומצפון, ויצא בחימה גדולה להשמיד ולהחרים רבים. ויטה אוהלי אפדנו בין ימים להר צבי קודש, ובה עד קיצו, ואין עוזר לו.